археолога Метельського. Простий збіг чи може якийсь причинний зв'язок? Ви не розповідали про цих угодників докладно, нагадала Оксана Іноку. Ми слуги Божі, і душі наші далекі від суєти мирської. На жаль, я змушена постійно занурюватися у цю суєту. Трагізм моєї професії. Могла б я попросити вас розповісти про все трохи докладніше. Про Федора і Василя? Для початку про них. Вони прийшли сюди вже, коли преподобний Антоній задомовився у своїй печерці. До того місце звалося Варяською печерою. До преподобного Феодосія прибув з поклоном варях з роду Вишат і привів коня у тяжких тороках а в тороках повно золота і срібла, виливкового і прутового, багато дорогих, рідкісних прикрас. Варяг просив преподобного Феодосія прийняти все те багатство і пустити на справи Божі, а йому самому дозволити з братією провести тут останок свого життя. Преподобний Феодосій відмовив, що до неба Ли не тільки свята молитва, все ж інше, що вийшло з землі, а надто срібло золото, повинно піти знову в землю. І тільки так можна вгодити Господу Богу всемогутньому. Тоді Варяг викопав печерку і зарив там усе багатство, і земля Лаврська прийняла його, рятуючи світ від спокуси. Коли Федор і Василій копали собі печерку, вони, не відаючи нічого, натрапили на варязьке срібло-злото, але не спокусилися ним. І щоб врятувати від спокуси усіх слабких душею, знову зарили те багатство. Та вже так, що не змогла б знайти його ніяка сила, ні добра, ні зла. У Києві тоді, на княжім столі, Сидів Святополк Князь серебролюбивий І захланний Його син Мстислав Удався в отця свого Тож коли почув Про варязьке золото Звелів поставити перед собою Печерських іноків Федора і Василія І питав їх Де той скарб Мовляв Він хотів би очистити Святу землю Київську Бо те срібло золото варяське не має на собі Христа лише язичське нещастя, а сосуди не наші, а латинські, і їх слід вернути туди, звідки вони привезені. Іноки не відповідали сребролюбивому молодому князеві. Тоді Мстислав пустив у них стрілу з близька, і стріла влучила у Василія. У смертній знемозі Здобувся на сили Щоб вирвати з рани стрілу Кинув її до ніг Мстиславових І прорік Що сею стрілою Князь буде вражений невдовзі на смерть Так і сталося В короткім часі Та ще до того Обидва іноки Федор і Василій Замучені були молодим князем На смерть але варязьке золото не далося йому. І так і зосталося у Лаврській землі, безмірно збагачуючи її на віки цілі. «Невже за 900 років не було спроб відшукати цей скарб?» – спитала Оксана. «Слаб чоловік, без божої помочі, земнородним не дано і корінця травинки лицезріти» а те, що сховала в собі матір земля, суетним душам навіки закрите і неприступне. І все ж ви кажете, що зовсім недавно була спроба. Коли саме? У час весняних розтопів. Ця жона з ангельським ликом була сама. Там був цілий сон. Херовимів і Серафимів? Вони тепер тільки на образах, у них краса, але без сили.